Hej och välkomna till en sändning från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnära radio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 8 mars 2008 mellan 14 och 15 med två repriser dels på följande söndag klockan 09:00 och på torsdag den 13 mars klockan 20:30. Jag heter Arnold Boström. Idag har jag bett Johan Arindrein komma hit och fortsätta med lite ytterligare ur den här jubileumsboken, 20 röster om 20 år. Och då i första hand det avsnitt som han redan har skrivit. Okej okay, Johan? Ja, jo tack. Ja, <hör> det blev lite avhugget på slutet. Vi hade ett par kapitel kvar i den här boken och det har kommit lite synpunkter på att det blev en lite väl styrmodlig behandling av de här två kapitlen och Dels så handlar det ju om mitt eget och det tyckte jag egentligen att det var lite nästan snudd på självgott att sitta och uh, berätta om sitt eget kapitel. Man, uh, men uh, så kan man kanske göra. Uh, och, uh, ja, det är ju på begäran. begäran ja, påfika. precis. Uh, och uh, det är väl egentligen för de som uh, uh, känner till uh, min historia i partiet inte några direkta överraskningar som jag bjuder på i kapitlet, men det är ju ett faktum att jag var den enda faktiskt i partiet på någon ledande position någonstans som var med första året, 88. Och det är ju att jag kan bidra med några små minnesfragment från den tiden. Bland annat om hur jag försökte starta upp Närråd i Skåne som nu var ett partimässigt underutvecklat område på den tiden. Men idag så har ju SD Skåne blivit betydligt kraftfullare. om man säga. Och sedan var jag ju borta i nästan tio år och kom tillbaka till partiet 1997. Och det som väl var det mest... Intressant det jag gjorde då egentligen det var ju att förutom att jag då bedrev vallönsen med allt vad tygen höll under 98 års val med massa artikelskriverier och utdelningar av flygblad, förseringar och arrangerande av möten och så vidare så blev jag ju en av de två som fick mandat i Haningen som var den största kommunen dit tills som vi hade kommit in i. I fullmäktige. Det hade ju en viss betydelse. Men vad som kanske hade en större betydelse för partiers utveckling det var mina ändringsförslag till partiprogrammet följande år 99. Då ändrade vi programmet på så sätt att vi tog bort kravet på dödsstraff som hade kommit in ett antal år tidigare och sedan så kravet på förstatligande av bankväsendet som hade kommit in i programmet om jag inte minns helt fel 96 så det tyckte vi bara i tre års tid och så modererade jag lite grann vår tidigare ganska så ensidigt negativ uppfattning av kärnkraft till en mer balanserad uppfattning om att man skulle avveckla kärnkraften först när det var ekonomiskt och ekologiskt försvarbart. Invandringspolitiken drabbades också lite grann av min förändringslust av det här årsmötet och den så kallade 70-regeln försvann. Och det var väl inte minst av praktiska skäl men det var ändå någonting som i stora drag var ganska okontroversiellt. Något som man kan lägga på minnet var att det faktiskt inte var just någon opposition mot de här ändringsförslagen på det mötet. Sen i efterhand så finns det somliga som har påstått att de tyckte att det inte var så bra. Men det är enstaka personer och det har nog haft karaktärer lite grann av efterhandskonstruktionen. Sen så fick ju jag själv en ganska så väsentlig roll när det gällde att återuppbygga Stockholms siktet efter den partiimplosion som ägde rum i Stockholm 2001. Och vartefter så blev jag ju distriktsordförande för Stockholms siktet vilket omfattar Stockholms stad, Stockholms län och Gotland. Uh, och uh, redan uh, året därpå, 2002, så hade vi ju tillräckligt mycket aktivister för att klara av en valrörelse faktiskt. Det var någonstans runt 120 personer som hjälpte till att byta uh, ut valsedlar på kontorerna och affischerade. och delade ut flygblad och uh, allt möjligt annat. Och uh, inte minst så har vi lyckats hela tiden också att uh, bemanna... Uh, de här radiosändningarna som har uh, sänds tre gånger i veckan. Uh, så länge jag kan komma ihåg faktiskt. Uh, så att uh, uh, när det gäller just Stockholm så har jag väl haft en uh, ganska så stor arbetsuppgift. även Arnold självklart uh, klart. Uh, och andra som har varit av den grupp som fanns kvar i partiet. Då. Och i övrigt så kan man väl säga att jag har varit med om alla valkampanjer som vi har drivit sedan dess. Och det är ju en ganska lång serie val vi har haft nu. Det var alltså val 2001. 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006. Så att det gångna året 2007 är egentligen det första året som vi har fått någon form av anhämtningspaus. Och har kunnat att fokusera lite mer på eventuella organisatoriska förändringar och vad man ska kunna tänka sig behövs inför de kommande valen för det börjar ju snart igen med Europaval och allmänna val 2010 inte minst. Sen så står det också en del om våra internationella kontakter under den tiden som Mikkel Jansson som ordförande, det vill säga fram till 2005 så var ju lite grann av utrikespolitiskt ansvarig i flera års tid. Och jag hade ju vissa kontakter med olika utländska partier. Det är, som jag också skriver så att det är en väldigt annorlunda politisk kultur i de flesta europeiska länder jämfört med den svenska politiska kulturen. Det som Ingvar Karlsson brukade säga att Sverige är unikt och det är det ju i väldigt många avseenden faktiskt. Så att det här som vi ibland skriver på hemsidan och pratar om i radio och annat att vi kallar partier för broder- eller systerpartier det kanske egentligen inte är så nära besläktat som man skulle kunna tro alla gånger. Men det kan ändå finnas en hel del gemensamma nämnare man oroar sig lite till mans ute i Europa över hur framtiden ska komma att gestalta sig man ser att mycket av den välfärd som byggdes upp under efterkrigstiden 50- och 60-talet håller på att raseras och man har fått en stor arbetslöshet som har blivit permanent på många håll. Och också en massiv inflytning från forna kolonier handlar det om ofta i andra delar av Europa som England och Frankrike till exempel. Och det har också lett till att en massiv närvaro på många håll i Europa av islam som en politisk maktfaktor faktiskt. Och så finns det ju också någon form av nationalmasokism i Europa att man sätter en viss ära i att trampa på sina egna nationella kulturer och kulturarv. Till förmån då för den amerikanska skräppkulturen som man inte ska på något vis lasta USA enbart för. För det finns mycket bra som görs i USA också får man komma ihåg. Men av någon anledning så ska vi alltid ta till oss den här lite mer uh, degenererade varianten. Uh, och... Uh, uh, sedan så finns det ju då lite kommentarer om hur det gick till när jag själv mötte Jimmy Åkesson första gången. Vilket måste ha varit innan valet 1998. Då var han fortfarande en tonårsgräbb och tänkte kandidera i Sölvesborg. Och ingen visste hur det skulle komma att gå. Men det gick ju bra. Och Åkesson har ju varit en alltjämt stigande farma sedan dess. Och en numera partiledare för de som inte känner till det. Eh, så att... Eh, eh, vissa sådana här personliga notiser har jag gjort också då, i det här kapitlet. Eh, jag är ju numera eh, EU-politiskt eh, ansvarig. I och med att eh, jag hade huvudansvaret för att ta fram det senaste EU-politiska programmet. Och eh, en del av... Eh, Reflektioner som jag har gjort från EU-valen finns också med då, från 99 och 2004. Och I övrigt så får man säga att det står ganska lite faktiskt om de två senaste åren. och Anledningen är väl att det känns lite för färskt på något vis för att lägga till historien. Vi har inte sett slutet på alla händelser, utvecklingar under den här tiden. Partiet är ju i ganska stor omgestaltning just nu. Vi syns mer och mer i media. Ibland så är det kanske inte så framträdande, men vi är i någon mening med och någonting som absolut har blivit en förändring under den senaste tiden det är ju att vi alltid är med och är särredovisade i opinionsmätningarna. Eh, och det är ju någonting i sig som förmodligen genererar ganska mycket röster. Det är ju väldigt uppenbart för folk att Sverigedemokraterna är ett alternativ politiken idag. Eh, och... Eh, Någonting som jag avslutar här med då, det är att, äh, att äh, den långsiktighet, envishet och tuffhet som utmärker våra medlemmar har fått våra motståndare älskvärt nog att likna partiet vid en varulv. Vilka projektiler man än försöker sänka partiet med placerar obemärkt där, endast en silverkula medan man kan stoppa var varulven. Till våra motståndare vill jag säga att en sådan silverkula aldrig kommer att tillverkas. Alla försök i den riktningen är politisk alkemi. Vi finns därför att det finns ett behov av oss, liknande det behov av någon slags arbetarrörelse som fanns vid förra seklets början. Fortsätter vi att arbeta lika hårt under de kommande 20 åren som under de första 20 åren av partiets levnad så kommer Sverigedemokraterna att skriva in sig självt i framtidens historieböcker som en av de mest framgångsrika partierna under 2000-talet. Ja, då tackar jag för det. Du ja. tog inte upp att du faktiskt är omvald i Nynesam. kommunfullmäktige. det tycker jag är någonting att nämna i det här sammanhanget. Men det ja, kanske du inte är det det, det, det det är äh, också sånt som äh, jag har på något vis tonat när jag betonat det som äh, har varit mitt engagemang på riksnivå mm. egentligen. Ja. Men nu är det dags för musik, tycker jag, så du får ja. samla lite kraft i nästa inslag. Och jag fortsätter att välja några melodier från Slagerkavalkaden. Och nu har jag kommit fram till nummer 12, och den heter 30-tals Första melodin, det får bli Frivaktarvalsen med Sylvängs Populärorkester, och den är inspelad 1930. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja Johan, jag tänkte att du skulle ta en, ett kapitel till i den här boken. Precis. Det som har varit helt avklippt i förra sändningen var ju det här om Rickard Jonshoff. Och Rikard Jonshoff är ju en person som har bidragit med väldigt mycket i partiet under de senaste tio åren. Så att han förtjänar ju mer än att bara nämnas lite flyktigt om att han också har skrivit ett kapitel. Eh, Rikard Jomsoff har ju sedan många år varit ansvarig för eh, ST kuriren och eh, har haft en hel del att göra med utläggning av texter på hemsidan och eh, allt sånt. Men han har ju också gjort sig känd en hel del eh, i eh, media, eh, inte minst eh, i och med att han har blivit av med sina lärarjobb vid eh, några tillfällen just därför att han har kandiderat för SD eller varit offentlig i Sverigedemokrat helt enkelt. Och det är då någonting som han på ett väldigt personligt sätt berättar om i det här kapitlet. Och likaledes personligt beskrivs också hur han umgås och arbetar med de andra kamraterna nere på den här lundensiska nationella studentmiljön som utbildades där som en stor del av den nuvarande partiledningen kommer ifrån. Och uh, man kan ganska lätt se att det finns ett visst uh, instämmande i beskrivningen. Uh, från uh, de uh, andra inblandade exempelvis. Uh, uh, Mattias Karlsson och uh, Jimmy. Och uh, uh, andra som har skrivit om samma sak här i den här boken. Uh, och... Uh, man får också reda på att han har varit lite ideologiskt, kanske inte vilsen men lite osäker på hur han egentligen ska ställa sig. Han beskriver sig själv som lite av en mittenpolitiker och kan läsa upp ett citat här som jag tycker var rätt intressant. Eh, åsiktsmässigt har jag alltid stått någonstans i mitten. I vissa frågor har Moderaterna stått mig nära. I andra är det Socialdemokraterna som fångat mitt intresse. I de flesta val är det dock Moderaterna som fått min röst men vid något enstaka tillfälle har jag valt att rösta på Socialdemokraterna. Det har dock varit enskilda frågor som avgjort mitt ställningstagande. Inget av riksdagspartierna kunnat leverera ett brett tilltalande program. Jag har alltid haft svårt för den traditionella blockindelningen. Det har därför varit svårt för mig att hitta hem, så att säga. Sverigedemokraterna har kommit att bli det parti som fyllt detta tomrum och jag vill mer än en gång poängtera vikten av att vi lämnar blocktänkandet bakom oss. Istället ska vi ta ställning i varje enskild fråga utan att bry oss om huruvida det är att betraktas som vänster eller höger. Vårt mål måste alltid vara det svenska folkets väl. Uh, och... Uh, han har ju också gjort en hel del insatser som Sverigedemokratisk kommunpolitiker framförallt i Kvalskrona och utkämpat ett antal duster i fullmäktige där nere och man har ju också expanderat verksamheten en hel del där, och idag så har vi en ganska så stark grupp i fullmäktige och man kan ju då det är inte helt oväntat att läsa i kapitlet att man har kommit in på eh, invandringsdiskussionen vid ett antal tillfällen. Och då skriver Rickard så här, och jag citerar alltså ur Rickard Jonsovs kapitel. Ofta har man i kommunfullmäktige, inte minst från socialdemokratiskt håll, kritiserat oss för att vi förespråkar ett homogent samhälle. Men jag kan inte förstå varför detta skulle vara extremt. För mig är det en självklarhet att det i varje samhälle krävs vissa gemensamma nämnare. Så som religion, historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och etnicitet. För att sammanhållning och stabilitet ska vara möjlig. Och att det är summan av dessa byggstenar som utgör grunden för ett homogent och tryggt samhälle- man har hävdat att en sådan åsikt skulle omöjliggöra all invandring, ett påstånd som naturligtvis är helt felaktigt. Vi kan eh, inte stänga ute omvärlden. Möjligheten att resa, träffa människor och utbyta tankar och idéer är enligt mig en förutsättning för mänsklighetens fortlevnad. Att till exempel människor träffas och förälskas, att enskilda företag ibland måste söka sig utomlands för att hitta rätt kompetens– eller att det alltid kommer att finnas ett behov för fristäder, för exempelvis politiska dissidenter, för att nämna några exempel, kan vi inte komma ifrån. Men detta handlar om en liten och reglerad invandring, inte som dagens, där massinvandringen till Sverige ständigt slår nya rekord. Jag är naturligtvis medveten om att Sverige tagit emot invandrare i alla tider och att det många gånger bidragit till att utveckla Sverige som nation. Men det är naturligtvis grovt felaktigt att jämföra gårdagens arbetskraftsinvandring med dagens till stor del tärande invandring. När man sedan försöker beskylla Sverigedemokraterna för att driva på segregationen och utanförskapet är det naturligtvis taget helt ur luften. Själv kan jag bara konstatera att... Eh, det gör våra riksdagspartier så bra själva att de knappast lär behöva vår hjälp. Vi ska komma ihåg att det, det enorma problem Sverige idag brottas med- är en direkt följd av den politik våra riksdagspartier med Socialdemokraterna i spetsen för- och fortfarande för. Det enda socialdemokraterna har gjort är att vi påpekat att kejsaren är naken- och det ska vi naturligtvis fortsätta med att göra. Och eh, sedan så... Eh, Tycker jag nog att Rickards avslutande ord är ganska tänkvärd också. Han avslutar sitt kapitel så här. Kommer vi att lyckas? Kanske någon frågar sig. Jag vet inte är mitt svar. Eller rättare sagt, in i riksdagen kommer vi garanterat. Det är min fasta övertygelse. Betydligt svårare blir det att göra något åt det destruktiva politiska klimat som nu råder. Men jag tänker i varje fall inte stå bredvid och hoppas på att någon annan gör arbetet åt mig. Jag tänker göra allt som står i min makt att förändra Sverige till det bättre. Jag menar att det handlar om vår överlevnad. Det kan låta svulstigt och överdrivet, men jag menar vart enda ord. Ja, så långt, Rickard Jomshoff då. Uh, och för de som... Uh, inte har hört det förra programmet med recension kanske vi ska uh, berätta också då att det här är ett par kapitel som är hämtade ur en bok som heter 20 röster om 20 år och det är alltså 20 personer som uh, är uh, eller i ett par fall har varit engagerade i Sverigedemokraterna som beskriver lite av uh, hur man har upplevt saker och ting och vad man kommer ihåg av olika delar av partiets historia helt enkelt och eh, framförallt de sista tio åren täcks in ganska väl och väldigt många, däremot ser du lite glest med folk som var med de första tio åren eh, där har jag själv inte kunnat bidra med sådär väldigt mycket heller eh, och eh, eh, man kan också ställa sig lite frågan på vilket sätt personerna har utvalts som har deltagit i boken. Det har varit en viss kontrovers med att exempelvis Tommy Funebo som ju har ställt till en hel del för partiet har fått ett eget kapitel. Det är inte i och för sig något särskilt allvarligt som han lyfter fram i sitt kapitel. Men han är ju kontroversiell som person. Men en väldigt stor mängd människor har ändå varit tillfrågade om de vill skriva. Till och med en sån gammal kritiker som Anna-Lena Ludénia som ju ofta uttalar sig väldigt. Ofördelaktigt om oss i media. Men hon avböjde att delta helt enkelt. Så att man kan nog tänka sig att det kan komma uppföljare på det här. För jag tror att det finns fler som har saker man vill berätta. Eftersom partiet växer så kommer det säkert komma fler böcker även med vår egen syn på partiets historia hittills har det bara kommit två ganska tunna böcker, lite väl mycket sagt, kanske häften kan man väl säga om partiets historia så det här är ju egentligen den första boken som partiet producerar själv som handlar om det här. men den är ju på något vis inte heltäckande och inte minst så avhandlas ju de första tio, tio åren väldigt surmodeligt men vi har ju den här boken som Mikael Jansson har skrivit Ja, det är väldigt den. intressant det pecker hans tid som det är sant. partiet. Ja, nu så tänkte jag att det är dags för pausmusik igen. Ja. Och jag ska avvika från mitt normala musikval i den här, de här programmen. Det är ju nämligen så att under några år på 90-talet så var Rickard medlem i en tremanagrupp som kallades Elegant Machinery. Och han spelade synt och bidrog med text och musik till bandets låtar. Och när jag fick reda på att en mot fuskat i popmusikbranschen, det var några år tillbaka som det kom fram, så tyckte jag kunde vara kul att köpa en skiva. Och jag hittade en från en amerikansk försäljare på Ebay. Så att jag, eh, självklart glatt, då så beställde jag den. Och sen när det kom så upptäckte jag att det här är faktiskt Sones eh, favoritmusik. Så att jag visade honom glatt skivan och eh, han tittade på mig lite undrande. Tog fram samma skiva från sin egen samling och ytterligare tre med elegant machiner. Så att, eh, jag har valt ut en låt här. Det är Yesterday Man och det är Rickard Jomshov på Synt. Har ja, ni lyssnat till Radio SD? Ja, det var SD-kurierens eh, chefredaktör som eh, spelade lite för oss. och Då tycker jag att vi kan gå över till eh, lite vad som står i sd -kurieren. Det gäller de här senaste opinionsundersökningarna. Jag ska ta och läsa den innan till här. Century Research SD över riksdagsbären i rubriken. Underbyggt då, i Sensuresearch februari-mätning får Sverigedemokraterna närmare 4,5 procent. Det skulle ge partiet 16 riksdagsmandat. I februari-mätningen där 1881 personer intervjuas under perioden 30 januari till 11 februari får Sverigedemokraterna 4,43 procent. Vilket är en ökning med en procentenhet sedan januari-mätningen. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson kommenterar. Som alltid ska man vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av enskilda mätningar. Jag upplever dock att vår medvind generellt är på väg att tillta. Vi är helt enkelt med i matchen om riksdagsplatserna. Och vår målsättning om att bli landets tredje eller fjärde största parti känns fullt möjlig. Det står också så här. I Sveriges svenska medies skrivande stund valt att inte skriva om resultatet. Dagens Nyheter skrev om januarmätningen, men jag har valt att inte nämna februarimätningen. Och det är väl möjligt att det har skrivits lite på senare tid som jag inte känner till faktiskt. Men du kanske kan ta resultaten här innan Johan får komma in och kommentera lite kanske. Största parti i den här mätningen det är Sossarna med 44,41. Sen kommer Moderaterna 20,46. Sen är det ett stort hopp. Ner till vänster 6,62. Sen har vi ett antal partier på lite över 5%. Centern 5,4%, Folkpartiet 5,84%, Miljöpartiet 5,94%. Sen som sjunde största parti så kommer SD med 4,43% och strax därefter kommer KD med 4,38%. Om vi tittar på det här så mellan tredje parti med 6,62% procentenheter kan jag säga och sen har vi. Den som ligger sist, KD 4,38, där det är bara 2,24 procent. Så att alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna ligger ju väldigt nära. Och därför kan man ju tycka att Åkesons eh, målsättning här inte alldeles realistisk. är alldeles orealistisk. Den kanske till och med kan bli lite trolig om vi går ytterligare framåt. Tredje eller fjärde största parti känns fullt möjligt, säger Åkeson. Ja, och då handlar det ju faktiskt till hyggliga delar om att många av de mellanstora partierna krymper. Att fortsätta den här utvecklingen så kommer det bli en riktig valrysare 2010 där ett antal partiledare kommer sitta och svettas framför tv-apparaterna och fundera över framtiden. Förhoppningsvis så behöver inte vi vara allt för oroliga annat än att uh, vi får hoppas att vi har hunnit rekrytera tillräckligt med folk att uh, fylla ut alla platser som vi med stor sannolikhet kommer att få. Uh, en artikel i Expressen som tar upp uh, det här det, uh, hade den väldigt trevliga rubriken Fler än någonsin tror på Sverigedemokraterna. Och där hänvisar man just till den här 4,4 resultatet från Centio. Och man konstaterar att partiet är starkast i Skåne. Men något som är intressant är att Sören Holmberg, statsvetare med valforskning som specialitet- Eh, hävdar att eh, på sista tiden så har de blivit starkare i städerna, till exempel i Stockholm. Eh, och eh, det är ju intressant ifall eh, Stockholms opinion börjar att röra på sig. Mm. Eh, och eh, det är väl någonting som i och för sig eh, någonting som vi har väntat på rätt länge här. För att eh, problemen är ju rätt stora på sina håll. Och, eh, Stockholm stockholmarna har ju på något vis haft väldiga skygglappar allt för länge kan man tycka. Ja, man kan väl tro att när det väl börjar hända här så kommer det att hända ganska så snabbt och ganska mycket. Mm, mm. Jag tänkte nämna här att det här, här opinionsinstitutet är väl kanske inte bland de mest ansedda eller mest kända. Och Holmberg menar på att man kanske vill vänta på ytterligare några med ett institut då. Så mm, kanske mer mm. etablerade, mer kända som kommer upp i de här siffrorna. Innan man kan, kan dra den absoluta slutsatsen att vi ligger klart över 4%. Men jag, jag menar ju så här att även på 3 som vi har fått i, i de allra flesta mätningarna omkring där, så är det klart undervärderat så att vi redan i de mätningarna skulle säkerligen ligga klart över 4% om, ja. om det hade gått, ja. gått så att säga rätt till. Ja, och eh, sen tänkte jag backa tillbaka till ytterligare en undersökning, den som David tog upp förra programmet. Och där så var ju KD och vårt parti lika stora, var ju rubriken i Aftonbladet. Jag noterade här att man har sin webbfråga. Och där, så här, tror du att KD och SD klarar 4%-spärren nästa val? Och då är det drygt 17 000 personer som har röstat. Och... Eh, där är det båda klara spärren, det trodde 17,6 procent. Och att ingen av dem klara spärren trodde 21,7. Att endast KD klarar spärren av de här två partierna, det trodde 18,4. Och sen kommer den sensationella siffran, som jag ser det. Att bara SD klarar 4 procent av de här två partierna. Det trodde alltså 42,3 procent. Det är ju, som jag ser det, en häpnadsväckande hög siffra. Och då har det ändå 17 000 personer röstat. Mm. Jo, nej, det är många tecken på att uh, partiet växer i opinionen alldeles klart. Ja, och det, det här hade också observerats i det här radioprogrammet eh, morgon världen. Mm. Där har man en, en panel av redaktörer, chefredaktörer tror jag, från olika tidningar från vänster till höger. Det brukar vara tre personer. Och de diskuterade välderliga om det här att eh, kommer KD klara sig, kommer Hester klara mm. sig- och det uttrycktes viss eh, oro för att Söden några ganska säkert skulle komma in i riksdagen. Ja, jo, precis. Det är som jag kan tänka mig är största orosmomentet är ju tanken på att SD skulle bli vågmästare. Det... Ja, det finns ju goda chanser för det faktiskt. Ja. Ja, jag tog ju upp det jag har tidigare, jag tog upp det. Att hade ja. vi bara fått drygt en procent till så hade vi faktiskt blivit vågmästare redan ja. i den aktuella riksdagen ja. som vi har idag. Ja, Johan, vi hörde något intressant på nyheterna här innan vi åkte hit. Just det. Det har kommit en rapport från Säpo. Och, och, och det handlar om någonting så pass tråkigt som hot mot förtroendeval. Och... och den här undersökningen presenteras på CEPOs hemsida. Det kan man hitta om man har en nätopkoppling på www.sapo.se. Och slutsatserna som man drar, det är att, och jag citerar från rapporten här då. Hot mot förtroendevalda är ett förekommande men begränsat problem. Det finns för närvarande inga tecken på något omfattande hot från organiserade kriminella miljöer mot riksdagspartiernas representanter i kommun och landsting. Hot från missnöjda medborgare står för en stor andel av hoten. Hot framförs främst genom e-post, brev och telefon. Grova hot är ovanliga. Våldsbrott har inte påträffats mot riksdagspartiernas förtroendevaldar. Politiker med hög profil som är medieexponerade eller har ansvar för känsliga eller politiskt kontroversiella frågor är mer utsatta än andra. Och eh, som sista punkt här då, så säger man att eh, Sverigedemokraternas förtroendevalda utsätts för omfattande och systematiska hot från den autonoma miljön. Även våldsbrott förekommer. Hoten har lett till att flera förtroendevalda lämnat sina politiska uppdrag. Den sista uppgiften får man väl ta med mig allt för att jag känner till ett par fall där det har gått till så. men Jag tror att det ändå är ganska ovanligt att folk hoppar av sitt uppdrag för att man har råkat ut för någonting. Men jag har ingen statistik för den uppfattningen. Men jag tycker att det borde ha kommit till vår kännedom i alla fall. Om man tittar då på vad som står i själva rapporten så konstaterar man att motivbilden ser annorlunda ut för Sverigedemokraterna. För att den vanligaste motiven då, det är ju att man har förknippat en viss politiker med någon konkret eller aktuell fråga som berör medborgarna och deras vardag det kan vara kanske att kommunen försöker tvångsköpa en tomt eller någonting sånt och motivbilden när det gäller Sverigedemokraterna där är den huvudsakliga avsikten att förmå politiker att lämna sina politiska uppdrag så att det är i princip bara då Sverigedemokraterna som råkar ut för dem Uh, och uh, uh, hur man hanterar det här, det är ju uh, uh, lite varierande. SEPO uh, har ju levererat en viss uh, rådgivningsservice till drabbade politiker. Och uh, uh, partierna själva uh, försöker ju att uh, med larmanmålingar och annat uh, hjälpa sina partimedlemmar. Uh, och för SDs del så är det ju samma sak för oss givetvis att uh, uh, vi har ju ett engagemang både på riksnivå och uh, på lokal nivå i de här frågorna. Uh, folk uh, har uh, utvecklat en, en hel del säkerhetstänkande i många av scenen. Ja, jag har ju fått intrycket att SEPA har fått allt större medvetenhet om vår situation och att vi i dagsläget har våga vågar nästan påstå ett klart stöd när det gäller se på polisen jämfört med vad vi har haft tidigare. Ja, det har blivit betydligt bättre. Ska man vara lite elak så kan man väl konstatera att det skedde en viss klimatförändring i attityden efter att den här frågan var uppe i Nordiska rådet. Det var ju Danmark som förde upp det här att äh, svenska politiker har förflatan när det gäller äh, våldsanvändning och hot och söka sig mot oliktänkande i Sverige. Jo, jo eh, vi kanske ska fortsätta med nästa inslag som vi tänkte ta upp. Och det är ju det här programmet Debatt i Sveriges Television, Programmet Jag såg faktiskt det i torsdags. Första halvan av programmet, ja det är, det är hon Stina Lundberg-Dabrowski som är programledare. Första halvan upptogs dels av åldersdiskriminering och dels av ett samtal om presidentkandidaterna i USA inför det här valet som ska vara nu. Men andra halvan av programmet, då debatterades någonting som man kallade för islamofobi. Och enligt eh, vår egen hemsida så var rubriken hos... Eh, Sveriges Radio, Sveriges TVs hemsida så här. Är islamofobin en form av rasism eller bara ett ord för att tysta en viktig debatt om islams negativa sidor? Så stod det på SVTs hemsida. Och eh, nu visar det sig att det var ungefär tio personer som deltog i den här debatten och så det blev ju inte särskilt mycket tid för varje debattör. Och ja, egentligen är det alldeles för lite tid för att det ska finnas en möjlighet till en meningsfull debatt, eller hur mm. Jo, och sen så blev Åkesson också tillsagd att korta ner sin första utläggning där. Att det var ganska uppenbart att han var med i mycket som han själv har konstaterat som en slags i för att uh, vi då skulle ha fått komma till tal trots att vi inte fick säga så mycket. Mm. Ja, men eh, jag tänkte säga det. Att för vår del så fick ju i alla fall i Mokeson två inlägg. Men de var ju rätt korta. Det mm. måste jag ju mm. faktiskt medge. Men han fick i alla fall möjlighet att eh, framföra det här. Att moskebygget i Göteborg som nu planeras. Att det var ett utslag av kulturimperialism. Och då hänvisade han till att bygget ska genomföras med Saudiarabiskt ekonomiskt stöd. Mm. Och ja, när det gäller Saudiarabien så, den förhärskande grenen av islam som finns där, det tillhör ju de mest extrema. Och såvitt jag vet så är ju Osama bin Laden, han är ju från Saudiarabien. Ja, sen så återkom ju det in med lite siffror från undersökningen om Storbritannien. Och där visade det ju skrämmande och extrema strömningar som finns bland muslimerna i Storbritannien. Och det finns väl kanske inte så stora anledning att förmoda att inte de strömningarna finns även... Runt om i Europa, i andra länder. Om man nu bara gör de undersökningarna. Nej, det skulle vara svårt att tänka sig att man blir på ett visst sätt. Bara för att man råkar bosätta sig i Storbritannien mm. av någon anledning. Men eh, ett program som annars nästan var mer intressant än det här som det kom fram fler intressanta argument i. Det var ju programmet tidigare i veckan i, som Ektal har om mm. eh, hedersmord där ett antal personer som har blivit utsatta för övergrepp det var en ung flicka som hade blivit skjuten med hagelgivar av sina släktingar för att hon hade vägrat att gifta sig med den som släkten hade förordat. Och man konstaterade oroväckande ökande antalet fall från balkonger Uh, där det tydligen bara är vissa, uh, vissa nationaliteter som uh, ramlar från balkonger. Och det är uh, unga flickor i första hand och det är uh, oftast mitt i natten uh, att, uh, att det inte handlar om någonting annat än en uh, uh, maskerad... Uh, uh, Hedersmord helt enkelt. Det, det är ju ingen som tvivlar på kan jag tänka mig. Eh, och eh, då fanns det ju sedvanlig ordning, en massa förståelse på som eh, lanserade uppfattningen att eh, det här kunde eh, eh, ja, det, det, det kunde hända i, i många olika kretsar och det hade kanske inte så mycket att göra med folks bakgrund och sånt utan det är utanförskap och lite annat. Men ändå så kom man ändå fram till och så argumentationen med fler av debattörerna var och många faktiskt själva var från Mellanöstern att det handlar om ett problem det här att i vissa kulturer att man har ett hedersbegrepp som är så pass våldsamt att man alltså går för långt så att man mördar sina egna familjemedlemmar om de inte gör så som familjen har bestämt och, och inte minst och, och, den här Sturmarker från humanisterna gjorde ett bra inlägg som replik på en från Feministens initiativ som hävdade att det här gick inte att särskilja från mäns våld mot kvinnor i största allmänhet att är det så att en svensk slår sin fru så det är det någonting som är skambelagt i den svenska kulturen och det är ingenting som man kan skryta med och ja, släkt och vänner tar avstånd från den typen av beteende men här handlar det ju alltså om ett beteende där man går för långt, så långt att man mördar kanske sin egen dotter och blir applåderad av släkt och vänner och, och det är ju faktiskt en inte helt oväsentlig skillnad och det här visade sig också väldigt tydligt att det fanns ingen som hade något klart recept på vad man ska göra åt saken, utan det bedrivs viss opinionsbildning. Och det framstod med all önskvärd tydlighet att den här opinionsbildningen är fullkomligt otillräcklig. Och det fanns inte något ljus i tunneln heller. Så att här har de som vill fortsätta bygga ut det mångkulturella projektet ett stort problem faktiskt. Som man ju först nu tydligen börjar ta på allvar. Men det krävs alltså att ett antal unga flickor har fått sätta livet till för att man ska börja bry sig till mm. och det här, det här gör att jag kommer in lite på en annan utav deltagarna i det här programmet, debatt då nämligen Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. Och jag måste säga att jag tyckte att han var extremt pinsam att, att, att se på i det här sammanhanget. Han körde ju med det här vanliga om människosyn. Som han då inledde med. Och han framförde att det var självklart att man skulle kunna bygga moskéer i Sverige. Mm. Men nu är du tillbaka i Dabroskis program. Ja, precis. Ja, precis ja, och Men sen programledaren Stina Dabroski tog upp... Frågan om problem i förorten och att många där är muslimer. Så tog han Hägglund åter fram ordet människosyn. Och han avslutade med att avstå från Folkpartiets förslag att alla barn ska följa hela den lagstadgade skolplanen Bland annat delta i gymnastikundervisningssamledningen. Han förespråkade istället dialog med föräldrarna. Mm. Mycket märkligt. Och jag måste säga att för min del så undrar jag om man ska ha dialog med alla som inte följer lagar och regler i svenska samhället- det borde vara en fullständigt orimlig tanke. Särskilt för politiker som då förväntas ta ansvar för samhällsutvecklingen i ett land. Och jag tycker att det vore betydligt bättre för det svenska samhället om de som inte avser att följa vad som gäller här får enkel biljett härifrån. Mm. Eh, ja, vi blev överens om att det här programmet är väl inte någonting som ja, är så väldigt värt att se. Men om man har missat det och inte har något bättre för sig så, så kommer det repris i TV1. Och tydligen... Dels på söndag 13.30 och sen även på tisdag 12.05. Men det är ingenting som man kan tycka att det är så där väldigt angeläget att man kikar på. Nej, det är sant. Men övriga problem när det gäller det här med förorter och sånt. Det är ju också en sak som har skrivits om de här kravallerna i Danmark att det har ju framkommit att äh, de som tände på Köpenhamn äh, och andra städer här äh, hade utländsk ursprung äh, Mellanöstern bakgrund huvudsakligen och äh, det här är då någonting som äh, är lite intressant faktiskt för att äh, i Danmark så har de här ungdomarna hamnat halvt halv på kant med den autonoma vänstern. När det börjar brinna bilar i stadskärnor och ungdomar slår sönder under och så vidare, då känner sig de autonoma ofta sig hemma och tycker att äntligen när det kommer revolutionen så går man ut och hjälper till och slår sönder saker och kastar sten på polisen och så vidare. Men här så visar det sig att de här, de här utländska ungdomarna betraktar de autonoma som borgerliga danskar, kort och gott. Så att det blev inte alls så värt rart och det där är då en rätt intressant sak, att man alltså har upptäckt att man har faktiskt inte har gemensamma intressen. Man är emot det danska samhället, men där kanske den gemensamma nämndaren stannar. Så att äh, det är någonting som jag tror kommer att upptäckas mer och mer i, äh, i Sverige också. Och en debattör, äh, Salomon Solman, skriver i Expressen att äh, äh, att äh, så länge som vi behandlar dem som våra antipoder kan vi räkna med att stenarna fortsätter hagliga i Rosengården över bussar och brannan precis som däröver, det vill säga i Danmark. Då. Han fortsätter så här. I Malmö var vid den senaste opinionsmätningen Sverigedemokraterna på uppåtgående och snart stadens näst största parti bland de etniska svenskarna. Eh, när kommer vi att få se Turning Torse som en brinnande facklad Då upprepar väl danskarna våra dagliga förnuftigheter om främlingshatets grund. Ja, eh, det är ju lite intressant att eh, eh, på något vis är det ju svärddemokraterna som är lite av brandkåren här. Att eh, vi är ju de andra som på något vis har till att börja med observerat de här problemen. Mm. Och varför ska man tro att det stannar i Danmark? Ja. Frankrike, Danmark ja. och sen Sverige. Alltså, egentligen så är det mer än märkligt att det inte har hänt bara saker i Sverige än så länge. Det svarar jag. Ja, jag har ju inte förvånat be lyssnarna om bidrag till radioverksamheten. Men eh, om ni vill att radiostyr ska fortsätta i nuvarande utsträckning så vore vi väldigt tacksamma för ekonomiskt stöd. Och då ska man sätta in bidrag på Stockholmsdistriktets Plus Giro, alltså Stockholmsdistriktets Plus Giro. Och det är 467 37 16-9. Jag tar det igen. 467 37 16-9. Och glöm inte notera Radio SD på talongen så att pengarna hamnar rätt. Om ni har synpunkter eller kommentarer när det gäller Radio SD så kan ni posta dem till Radio SD. Skriv gärna mitt namn Arnold Boström. Adressen är box 20085 85 104 60 Stockholm. Det går också bra att skicka e-post till mig arnold.boström.se. Och eh, därmed så tänkte vi avsluta med en ny pausmelodi. Ja, ny, alltså ytterligare en. Och det får bli en filmmelodi, Carioca, den inspelad 1934. Och med denna melodi så vill jag och Johan tacka för idag. Hej ja. Johan. Hej så länge. Tack för oss.